Jó reggel, aki este nézi az majd akkor ebből rájön hogy Navracs és Tiborral a Veszprémi polgárral aki éppen külföldön tartózkodik megmondhatjuk, hogy hol vagy ez nemzetbiztonsági titok? Jó reggel, kívánok nem, megmondhatjuk, mert a közösségi médiában is ott van. láttam, de hát önnél sose lehet tudni például a hangi alapján nem lehet eldönteni hogy rossz kedvű, vagy most ébredt? Ö egyik sem. <gül> Akkor van egy harmadik lehetőség. A szálloda hajában ül, és nem akarja, hogy őre figyeljenek. Majdnem, majdnem százai szobában ülök, de valóban itt van, mivel a egy szoba falak azért nem nagyon vastagok, ezért igyekszem nem túl hangosan beszélni, meg még be kell melegednem, úgyhogy igen. Szokott reggelente eskálázni? <gül> nem. <gül> kéne próbálni, de annyira vékonyak a falak, hogy felvetődik annak a lehetősége, hogy az ellenség lehallgatja önt a szomszéd szobából? Nem, nem, ez nem. Nem, hát öleség, nem hiszem, de nem csak nem tudom, itt voltam aztán itt nagy... egy hangérzékeny pali vagyok, tudja? A lányomnál például permanensen tudom, hogy mi van vele, de általában másoknál is. Tehát valamit érzékelek. Nem biztos, hogy pontosan le tudom írni, de... Van, aki testtartásból olvas, van, aki... Tehát sok mindenből olvasok, zacból nem. A hangatból van olyan, ami szerintem elárul. Legalábbis nálam is el elég jól um, elárulja azt, hogy éppen milyen állapotban vagyok. Legalábbis édesanyám például tudja ez alapján. <gül> És reflektálisre? Sz szokott, igen, meg Igen, igen. Ezek szerint szándékosan csak azért, hogy ne érződjön ki a hangjából az, ami éppen van, az alapján nem változtat a hangján. Mert ugye az ember rendelkezik ezzel a kvázi nem színészi képességgel is. Igen, akkor is, ha tudom, hogy, hogy a hangom most elárulja, hogy milyen állapotban vagyok, akkor lehet, hogy teszek meg kísérletet, de ugye ebben ez a szép, hogy az ember, az ember hang, a hangja sokkal hamarabb elárulja, mint a tudata, tehát csak esetben ő maga még nem is tudott, hogy, az, hogy milyen hangulatban van, de a hangja már átállt arra az új hangulatra. Az a fénykép, ami őről készült a repülőgépen, az kikészíti? Nem kell, hogy a nevét mondja meg, hogy Szabó Dezső, de mi a... De ugye ott azt valakinek el kell készíteni, mert önnek mind a két keze rajta van, és ön egy fantasztikus pacák, tényleg, de harmadik keze nincs, amivel egyébként egy ilyen selfie tudna csinálni. Ez egy selfie Én nem láttam, az egy de van fotós, aki aki szokott képeket készíteni rólam. És aki szintén önnel tarti ilyenkor, akkor a repülőgépen? Igen, igen. Igen, most, ugye, több nap vagyottam program is van, és akkor fotós pedig is van. Igen. Milyen érzés az, hogy önnek van egy fotósa? <gül> a testőre is van? Testőre tudomán nincs, vagy van? Nem, nincs. Testőre nincs, de fotósa van. Ez majdnem olyan, mintha egy színész lenne. Hát. És akkor most ki is derült, hogy én a színész sokkal többre tartom, mint ön, hiszen azt mondom, hogy nem olyan, mint egy színész, akkor azt mondom, hogy hát, de nem ezt akartam kifejezni. Most elkezdtem magyarázkodni. Um, Fotos egyáltalán nem feszélyez most már, mert tulajdonképpen a legrégebbi, tehát a legszűkebb tagok azok, közé tartozik a fotós, tehát ilyen értelemben megszoktam, hogy van fotó. Én általában is szoktam benne, amikor ők csinálnak egyébként, mint ahogy most nem tudom pontosan, hogy melyik képről lehet szó, mert ezt sem vettem egy Ön tehát nem egy ilyen ikő, aki egyébként akkor elkezd válogatni a fényképek közül, és azt mondja, hogy ez igen, ez nem, ez igen, ez nem? Nem, nem, nem, én nem azt mondom, nem bele. Fél kettőkor a kéveim azt jelentéteik, hogy lesz egy doorstep. Az, miről lesz? Ez egy váratlan fordulat volt, de most ezt azért tettem hozzá, hogy tudja ráhangolódni. Hát arról lesz, itt most Brüsszelben egy kétnapos, kohéziós fórum nevű konferencia van, ahol, hogy ilyen zsurnalisztikai fordulattal éjek, mindenki itt van, aki számít a kohéziós, európai kohéziós politikában, de ez a kompatikus így. A lényeg az, hogy a, a kohéziós politika, aminek ugye két nagy területe van, Magyarországon úgy ismerünk mondjuk társadalom politika, vagy szociális, másik arról pedig a regionális fejlesztési politika, vagy politika. Az egyik legjelentősebb uniós politika, költségvetését tekintve. Most... Nagyon sok vita van arról, hogy milyen irányba menjen tovább az elkövetkező években. Itt a július 1 elinduló magyar elnökségnek is nagy szerepe lesz ebben a vitákban, és így nekem is, mivel én vagyok a magyarországi képviselője a kohíziós politikának. Tehát ezért itt vagyok, egy kerekasztal beszélgetésen fogok részt venni, és tekintettel arra, hogy az én tapasztalatom szerint a magyar közvéleményben mindig bizgalmat vált ki azt, hogy én vagyok. És ha nem nyilatkoznék, akkor mindenki arra gondolna, hogy valami súlyi dolgot csinálok, amiről nem akarok beszámolni, ezért inkább megkockáztatok egy később esetleg unalmasnak tűnő sajtótájékoztatót, minthogy azon kelljen esetleg magyarázkodnom, hogy miért nem tájékoztattam az újságírókat, hogyha már egyszer kintörtöttem két napot. De ugye jó fiúként viselkedik, és meghívja az összes újságnak a tudósítóját, akik ott vannak, és közülük se sem. Állogat, nem szoktam újságíról között állogatni, igen. Tehát, aki, aki itt van Brüsszelben és elérhető, ő, ő kapott meg kifot. Akiről mi tudunk egészen pontosan hogy itt van és elérhető. Jó, majd én is küldök egy listát, meg kell nézni, hogy a kettő lefedi egymást. olvasó az uniós híreket, én nekem kicsit egy ilyen, egy ilyen pszichedelikus élmény ez a hét, mert ilyen még nem volt. Nagyjából 10-11 között feküdtem le általában, és úgy általában 3 4 3 és 4-4 között keltem, aminek következtében úgy nagyjából úgy, úgy, úgy azt tudtam, hogy világos van, vagy sötét, bár a hálószobámban leengedtem a redőnyt, így abban sem lettem biztos, hogy sötét van, akkor egyébként kint is sötét van, tehát így gyakorlatilag, mint egy ilyen sípájá jutottam el a hétfőtől a péntekig. Eh, onnan tudom, hogy péntek van, hogy önnel beszélgetek. Um, és az uniós hírek is nagyjából így jutottak el hozzám. Talán a műsorokon nem látszott, tehát, de a szervezetemet, azt esetem, mint egy gyertyát két végén égettem. Um, azt mondja, hogy Magyarország mindent a többi tagállam rengeteg EU forrást veszíthet el, Európai Bizottságot helyreállítás ellenálló képességi eszköz, és itt egy hosszú, hosszú elemzés van arról, hogy egyébként maga a bizottság is mennyire bürokratikusan működik, mert egyébként milyen lassan adja ki a pénzt beleértve, hogy bizonyos pénzeket egy eleve levontak a rendelkezésre álló pénzekből, és Magyarország pedig, mivel a kormány nem teljesítette a bizottság által meghatározott átláthatósági korrupció ellenes intézkedése, ezért 0,9 milliárd eurónyi erőlegen kívül semmilyen forráshoz nem félt hozzá. Jó jóvágyott terv. Szerint a magyar költségvetés 5,9 milliárd eurónyi RLF támogatása, valamint Repelware EU fejezett további 4,6 millió euró járnak, és összesen mint egy 4095 milliárd forint sorsa a tét, a 2026 nyári határidő pedig annyira közel van, szinte biztos már a forrásvesztés, ha nem lazítanak a szabályokon, és mindezt összerakom ugye azzal a hírrel, amit egyébként uh, Varga pénzügyminiszter úr és gulyás kancellária miniszter akkor még kevésbé titokzatosan mondott nevezetesen, hogy a költségvetés máskor nyújtják be amerikai elnök választás, gazdasági helyzet, egyebek. Ennek a relációjában kérdezem ezeknek a pénzeknek a sorsát, valamint, hogy Magyarország akar-e, vagy nem akar, vagy nem tud annak érdekében tenni, hogy ezek felszabaduljanak. De, a végével kezdve, dehogyis nem, mi folyamatosan tárgyalunk. A, ugye ez, ezek azok a pénzek, amelyek, öm, már többször volt szó, ezek egy, egy, van az új a helyreállítási alapból származó pénzek, ahol valóban az üdvözlet horizontális feljogosító kell eleget tenni. Ezzel kapcsolatban is folynak tárgyalások. Van, van egy vita arról, hogy, hogy eleget, hogy nem tette eleget az ország ezeknek a horizontális feljogosító feltételeknek tehát itt is van a tárgyalások, másrészt pedig van az üdvendet kohéziós pénzeknél, tehát az operatív programoknál, ugye három operatív program esetében 55%-os felfüggesztés, tehát a, ebben a három operatív programban a pénzeknek a 45%-ához érint jelenleg hozzá, és itt is folyik egy tárgyalás arról, hogy esetleg a jövőben 55%-os felfüggesztés csökkentsék, vagy optimális esetben eltöröljék. De hozzá kell tenni azt, hogy most már benne vagyunk abban az időszakban, amikor a tárgyalások technikai szinten tudnak zajlani, politikai szinten azonban nagyon nehézé válnak, mert a, a tanács tulajdonképpen, tehát a minisztereket magában foglaló intézmény az, ami zögtelőmentesen működik. A bizottság már készül a mandátum a végére, ősztel fog bekövetkezni, amikor megalakul az új bizottság. Az európai parlamenti képviselők pedig már kampányolnak. Tehát ilyen esetben a politikai döntéséket itt most az elkövetkező megkockáztatom, hogy mondjuk olyan, mi most átadés, olyan négy-öt négy hónapban ö, nem lesz könnyű elérni. Nem kizárt, hogy, hogy el tudunk érni, de, de nem olyan egyszerű. Aztán pedig azért nem lesz könnyű, mert feláll az új bizottság. Szerintem akkor könnyebb lesz ősszel könnyebb lesz, vagy könnyebben érhetünk el, de legalább akkor már meg lesznek az új felelősök, akik újra nézik az aktákat. Tehát, hogy másra mondjak, az én tárgyalópartonáim közül az a két ember, akivel a legtöbbet tárgyaltam. biztosként Didier Engers, igazságügyi, így, így most az Európa Tanács főtitkári pozíciójáért, versenyez most éppen. Tehát ő most, most éppen kampányol, hogy ő választák meg az Európa Tanács fősítszárának. A, a másik tárgyalópartnerem Johannes Hahn, ő pedig hát ő pedig már nem akarja többet jelölhetni magát biztos, mert nyílcig akar vonulni, és ő már zárja le az aktáit. Tehát, öm, ilyen, ilyen, ez nagyon prózainak tűnik egy ilyen. Akadály, meg persze lehet azt mondani, hogy miért nem intéztük el az előző években ezeket a dolgokat, Tehát most van egy ilyen uh, naptárbéli. Ez egy jó, apropa, amit mondt, hogy miért nem intéztük el, hiszen ezek. Um, ugye én ezt jól mondom, hogy ezek alapvetően elvi, később gyakorlati kérdések, vagy ezek kizárólag gyakorlati kérdések? Nem, nem, ez sőt, inkább elvi, és aztán gyakorlati vállvállaló. Kérdés, ugye ilyen volt a jogállamiságok. Így, Köszönöm. így. Na most, ha azt kérdezem öntől, hogy én nem értek a gazdasághoz, én nem értek semmilyen, én érzékelek dolgokat, mint a maga hangját. Titelezzük fel, hogy néha jól érzékelek dolgokat, és ezeket megfogalmazni is vagyok képes. Most azt érzem, hogy a hazám e, lehetne jobb gazdasági helyzetben is, és ehhez sok minden hozzájárul, egyebek között az uniós források hiánya is. Ez egy többé-kevésbé helytálló mondat? Igen. Azt kérdezem, hogy ez a mostani helyzet nem feltétlenül az ön, hanem annak a fejében, akinek egyébként az ország, tehát önfelelős. Ezekért a dolgokért, más felelős más dolgokért van egy közösségi felelősség a kormánynak, de most nem akarok ebben elveszni. A dolognak az a lényeg, hogy a pénzügyminiszter, mindazokhoz, akikhez egyébként a gazdaság, a pénz tartozik, számoltak-e azzal, Beleértve a miniszterelnököt, hogy azok az elvi kifogások, amelyeket egyébként Magyarország megfogalmazott, és de ők mindenféleképpen, azok elvezethetnek ehhez a mostani helyzethez, amiben egyébként az van, ami van, vagy egyébként ezt jól tette az ország, így kellett cselekedni, és ez a későbbiekben is így lesz, függetlenül attól, milyen bizottság áll föl. Persze, hát azt is mondhatnám, hogy a viták egy nem kis része, az pontosan ennek a helyzetnek az értelmezéséből áll, mert teljesen más a, a, a dologhoz való a mi hozzáállásunk is, de a bizottság hozzáállása is, hogyha úgy fogjuk fel, hogy itt valójában egy olyan fogalmazunk úgy, hogy technikai vagy jogalkotási nehézségekről van szó, ahol a, a bizottság és a magyar kormány Pusztán különbözőképpen értelmez kérdéseket, és ezek racionális tárgyalásokkal tisztázhatók, és lépésről lépésre adatunk előre. A másik alapvetően különböző értelmezés ennek az, hogy az Európai Bizottság valójában politikai okokból nem akar adni pénzt Magyarországnak, ugyanakkor tudja, hogy ezt jogszerűen nem tagadhatja meg, tehát ez nem mondhatja, hogy nem adok nekik pénzt, ki nem vagytok szimpatikus nekem, és ezért kitalál uh, kifogásokat és a tárgyalások során sem fogalmazunk, úgyhogy nem teljesen jó iszteműen jár el. Amihez egyébként különböző szervezetek és különböző országok, különböző képviselői asszisztálnak. Igen. Ebben a szempontból nagyon érdekes, hogy Lengyelországgal mi történik, ahol volt egy, egy nagyon markáns politikai irányváltást, kormányváltással együtt, egy olyan kormány került hatalomra, amely kifejezetten azt tűzíti célul, hogy megfeleljen az Európai Bizottság elvárásainak együttműködjen az Európai Bizottsággal, és minél hamarabb megszerezze a pénzeket, és az Európai Bizottság eddig pozitívan reagált is rá, tehát elment, elmentek Varsóba, nyilatkozták, hogy nagy jól csinálják, és, és a kérdés az, hogy, hogy kérnek-e tényleges teljesítés, tényleges politikai engedményeket, vagy pedig a politikai szimpátia alapján ö, odaadják a pénzeket és egyéb gesztusokat is. Ön ugye kizárólag akkor tudná ezt teljesen nyilvánvalóvá tenni, hogyha az ember egyébként, ahogy azt a Krisztus szokta mondani, belebújna a mellény zsebébe és végignézné a hétköznapjait, és akkor még mindig lehet, hogy más politikusok mellény zsebébe is be kéne bújni és végignézni, mert ez ugye egy olyan folyamat, amit ö, ön elmond, az összes részletét se tárja mások elé, beleértve, hogy nem is gondolja, hogy egyébként ezt értenék mások olyan részletességgel együtt, a kívülálló pedig ért belőle azt, amit ért ezt Minden csak azért mondom, mert bennem alapvetően az a kérdés vetődik föl, hogy miközben értem azt, amit ön mond, vajon az én hazám kerülhet-e olyan helyzetben, hogy a gazdasági állapota azt kívánja, hogy homlok, tehát hogy, hogy eszét vesztve kezdje elfogadni azokat a kritériumokat, amelyeket korábban kifogásolt, mert egyébként az a pénz, ami nem áll rendelkezésre, az égetőben hiányzik, mint azok mellett az elvek mellett való kiállás, aminek következtében ezek a pénzek nem jönnek be, nem ez van. Szerintem nem, de nyilván ez, ez az én véleményem, tehát ezt a közgazdasztatok kellene megkérdezni. Ugye ezzel kapcsolatban mindig azt szoktam elmondani, hogy ami kohéziós pénzként, a száz százalékban hozzáférünk a pénzekhez kohéziós pénzként hét év, azaz hét év alatt Magyarországra jön, az tízezer milliárd forint összesen, 7 év alatt, miközben, miközben 2022-ben 23-ban, amikor meguglottak az, az Gázának, az 23 tavaly volt, ugye 23-ban csak egyetlen év alatt ez a Gázár emelkedés a költségvetésnek 4000 milliárd forint plusz kiadást okozott. Tehát az összeg, ki az Európai Uniótól jönne kohíziós pénzként, a magyar költségvetés mérete szempontjából sem sorsböntő vagy kulcsfontosságú. Nem is maga a pénz az, ami egyébként fontos, mint maga azt hiszem, hogy a hír a nemzetközi piacon, vagy a befektetők körében, hogyha egy Európai Uniós tagállamra kimondják, hogy nem kaphat -e Európai Uniós pénzt, rossz hírt kell. Volt már ilyen, egy Görögország is volt már ilyen helyzetben, Csehország, hogy felfüggesztették uniós források fősítását korrupciós, vagy egyéb ügyek miatt, de ez, ez olyan rossz hírét kelti az országnak, ami az esetben pénzben is megjelenhet, meg hát, marketing, vagy nem tudom milyen ilyen hatásban és ez szerintem jelentősebb, mint a konkrét pénzügyi támogatása, ami az Európai Unióból jön Amikor azt írja az újság, hogy a Magyar Falu program, a Tériödön Nemzeti Turistaházfejlesztési Fejlesztési Program ból marad el pénz, vagy egyáltalán nem kapnak, akkor nekem például kéne gondolnom azokra, akik a Magyar Falu programban és a Térjödön Nemzeti Turistaház Fejlesztési programban az életüket teljes mértékben, vagy nagy mértékben úgy képzelték el, hogy ezekkel a pénzekkel rendelkeznek, és most az ő életük mintegy megakad, mert nem jutnak hozzá azokhoz a forrásokhoz, amelyel egyébként ők terveztek? Hát, az az igazság. A téri ödön turistaház fejlesztési program esetében szerintem ez a hétköznapi gazdasága szempontjából döntőjelentőség nem A Magyar Falu program pedig általában az eddig hírások napasztalatai alapján olyan kisértékű beruházásokat támogat, amik közül a legnagyobb érték lehet egy, egy falusi orvosi rendelő felújítása, például, vagy egy falubusz, egy ilyen kis mikrobusz megvásárlása, de, de többségében azért ezek valóban ilyen egy-két milliós fejlesztések, amik megvalósulnak a magyar Falu Program keretében. Mi megint csak olyan, hogy. hogy Kellemetlen persze, hogyha ez nem valósul meg, de ez igazából arrozó, való otthonosabb, vagy kényelmesek legyen a szóra átletetteműben. Tehát ezek szerintem nem a lényegben, az igazán lényegben vágó dolgok. Ahol, ahol, ahol ez hiányozhat, azok a nagy infrastruktúrális beruházások. Elővárosi közlekedés Budapesten több közösségi közlekedést, korszerűsítése vagy fejlesztése, vasútvonalak felújítása, és ebből a szempontból egyébként nagyon nagy problémát jelent az, hogy míg a dél-európai országoknak annak idején, amikor ők csatlakoztak az európai közösséghez, azaz az Európai Unióhoz, ők kaptak kohéziós pénzt arra is, hogy, hogy autópálya hálózatot fejlesztenek a közép európai országok már nem kapnak. A kaptak még tíz évvel ezelőtt, ők ebből építették ki az, a, a, a, a a most is létező autópályahálózatok jelentős részét, de mi magyarok például most sem kapunk, ez a házsájás helyzetésekben lehet nagyon kevés ö, alacsony, ö, alsórendű felújítás, de, de arra, hogy a, a, az autós közlekedési, infrastruktúrát fejlesztünk, és ezáltal az ország közlekedési infrastruktúráját korszerűbb tegyük, erre nem kapunk. De uh... a, a, a, a, a és ami az egyéb beruházásokat illeti, amelyekkel kapcsolatban az a kritika, hogy a kormány egyedi határozatban mentesítheti az adott állami építési beruházást a jogszabály alkalmazása alól, az építés beruházás gyors lefolytatása érdekében, és ezen kívül meg annyi egyéb mentesítést, és ezekre vonatkozó paramétereket hiányol a bizottság, aminek következtében nem érkeznek pénzek, amelyel kapcsolatban az önminisztérium egyébként azt a tájékoztatást adja, hogy az állami építési beruházások rendjéről szóló törvény az építés és közlekedés minisztériumhoz tartozik, tehát a kérdésekkel odaforduljanak, ugyanakkor a tárgyalások adott esetben ezen források kapcsán az ön stábjához is tartoznak, azzal mit kezdjen az ember fia? Hát, ez ilyenkor mindig úgy néz ki, hogy a maga szakmai tartalom, szakmai kandáltunk, hát attól a minisztériumtól jöjjön, és ebben az építési minisztériumtól. Tehát ők terjesztették be az országbírés a törvényt, ők pétték van az országbírési és a törvény nyilván a, a jogalkozók fejében van az egésznek a logikája. Ugyanakkor, mivel a mi feladatunk az, hogy az európai uniós források feladatásával kapcsolatban, a bizottsággal tárgyalunk, és formálisan nekünk el ilyenkor tárgyalnunk, de mandátumot, vagy hát a tárgyalások tartalmi elemeit azt, a, azt az építési és közlekedési minisztériumtól kérünk, mert mi nem, ér, nem értünk hozzá, mi nem vagyunk építésügyi szakemberek. Vannak sejtéseink, hogy mi, miért és hogyan született, de, de ilyenkor jobb, hogyha a szakemberek mondják meg, hogy, hogy miért azt a törvényben, amit szeretem. Um, berevek azt is pedig, hogy a, az Erasmus kapcsán a közeli jövőben lesz valamiféle bejelentés, különös tekintettel arra, hogy június 30 ig biztosított a program, és azért az már nincs olyan nagyon messze. Hát igen, abban bízunk, hogy itt, itt az... Itt azért nem válik teljesen lehetetlenné a politikai egyeztetés sem a bizottsággal, még a választási kampány ellenére sem. A helyzet azért továbbra is az, hogy miközben technikai szinten folyamatosan zajlanak az egyeztetések, de azért mégis az a helyzet, hogy ide 5 öt hónapja elküldtük az Európai Bizottságnak egyeztetésre a legutóbbi tárgyaláson megállapított álláspontot kodifikálva, tehát jogszabályszövetszerűen, és az égvilágon semmilyen hivatalos választ nem kaptunk erre még, és hát próbáljuk azért összetelni az Európai Bizottságot arra, hogy léphessünk tovább, de, de az az igazság, hogy nem, nem, nem látunk most túl nagy egyik hajlandosságot. Magyarul, hogy ez jelenleg a, hát legalábbis nem a megvalósulás felé tart. Hát á, konkrétan politikai szinten állnak a tárgyalások egy helyben. Jó, hát abból nem lesz aláírás. Hát igen, rávágnám a hétköznapi, ez logikai hogy abból nem, de a politikában láttunk már mindent. Tehát, nem, éges, én nem tartom reménytelennek az ügyet. Most épp, épp, lehet, hogy valaki majd a homlokára fog csapni, mondjuk a jövő héten, Büsszelben, hogy te jó ég, az Erasmus pedig el kéne intézni, mert ez szerintem komoly politikai károkat akkor. Egy civil egyebek között ezért se tudja elképzelni a politikát és a politikus életét, mert hogy egyébként ez teljesen logikátlanul, vagy nem logikusan működik, mert ami eddig át az hirtelen befejeződhet, tehát ember, értem azt, amit mond, de ha a vonatok így közlekednének, néha így közlekednek Magyarországon, az ember sohasem jutna el A-ból B-be. Vagy legalábbis azt mondaná, hogy egyszer majd megérkezem, hogy mikor? Két óra múlva, vagy két hét múlva. Igen, de a vonatok éppen azért közlekednek menetrend szerint, hogy az ember abszolikusságát vala, hogy ne a mozdonyba... Hát történt. elvileg ezért közlekednek, de aztán a gyakorlat meg azt mutatja, hogy... Jó, igen, az egy másik dolog. De a, a politika ilyen értelemben akarati tevékenység. Tehát ha képfél Holnap úgy dönt, hogy, hogy már pedig ők, szövet, ők Én ezt értem, de azt mondta, hogy hirtelen a fejére ott van egy akarati tényező, de azt nem a másik hozzá létre, hanem hirtelen az egyik valamire rájön, amire öt hónapon keresztül nem jött rá. Így van, de hát ez a Heuréka pillanat. Majd. Nem, de van, akkor el kell a Heuréka programot. Azt árulja el nekem, hogy önnek van valamilyen feladata a, a zsidókkal való kapcsolattartásban, egyeztetés volt Grósz Andorral, a Mazsihisz Magyarország Zsidó hitközség Szövetsége elnökével, fogadta Magyarország nagykövetét, izraeli nagykövetét, mindez egy héten belül, ráadásul Grósz Andorral már nem is először találkozott, Önnek ebben van valami feladata? Nincs, nincs, nincs. Az egyeztetés az mi? <gül> Há, ugye, ha van feladatom, az olyan feladatom van, hogy Európai Uniós forrásoknál vannak, amikor civil szervezetek részesülnek, ennél en értelemben van, és a beruházások érinthetnek olyan, olyan egységeket, amelyek a valamilyen szempontból fontos a zsidók. Tehát ilyen érszemben van feladatom, de egyébként kapcsolattartási feladatom nincs. Na, hát, Tehát mi zsidók nem önhöz tartozunk? <gül> én, egy jó kérdés, mert nem is tudom, hogy, hogy ki az, aki dedikáltan van -e ilyen a kormányban, de biztosan. van. Mondja a... majd meg nekem, hogy te én mint zsidó, zsidó problematikámmal kihez foglal nem tudom megmondani most így. Jó, rendben van, majd ha haza hát fie, egyszer csak hazajön. tehát nem kér politikai menedékjogot Brüsszelben, de nem ezt fogja elmondani, hogy délután fél-kettőkor marad? Nem, nem, nem, nem, nem. Pedig a miniszterelnökség, így, így, gondolkozom így De mindegy, a lényeg az, hogy azért találkozom. Az israeli követtel egy nagyon-nagyon régóta úzótó találkozunk volt, időről időre találkozunk és beszélgetünk. A, a elnökével pedig valóban rendszeresen szoktunk találkozni, nem utolsó sorban azért, mert persze hogy vannak olyan ügyek, amik azot esetben mondom Európai Uniós források, programokkal kapcsolatos dolgok, amiket meg tudunk beszélni. Végül, de nem utolsó sorban, ezzel összefüggésben tanácsot kérek öntől, vagy a véleményére vagyok kíváncsi. Én hétfőn fogok készíteni egy összeállítást azzal a kapcsolatban, hogy kedden, 11-kor a parlamentben lesz. A holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja, és ezzel kapcsolatban van egy tiltakozás a köztársasági elnök személyét, illetően nem az a személye van a probléma, és nincs apák is fiúk, tehát az ön lányainak megítélése az nem az apjuk tevékenységéből fakad, de hogyha az ember a saját családjáról mond valamit, amiről utóbb kiderül, hogy az nem igazán áll helyt, és ez összefügg a a, a, a zsidósággal és a zsidóság történelmének nem pozitív fordulataival 44-től X időn keresztül, akkor én meg tudom érteni azokat, akik egyébként tiltakozásukat fejezik ki, hogy ezen a holokauszt emléknapon egyébként ki más, mint a köztársasági elnök is felszólal, vagy ő a vendéglátó. Természetesen fenntartom majd annak a lehetőségét, hogy pont ezen a keddi napon fog majd valami olyasmit mondani, ami sokakat megnyugtat a tekintetben, akiket most izgatott mindaz, amit az édesapjával kapcsolatban olvastak, és nem találták kielégítőnek azt, amit az elnök úr a saját kapcsolatban mondott, de aki alapvetően írt nekem egy levelet, egy idős holokauszt túlélő, azt kérdezte a miniszterelnökségtől, hogy létezik-e az, hogy utólag menjen be, mert nem óhajt a teremben, egy teremben tartózkodni a köztársasági elnökkel. A köztársasági elnök személy az ön számára szent és sérthetetlen lett az Novák Katalin Schmidt Pál súlyok László, vagy súlyok Tamás, én ezt tudomásul veszem, nem is ezt kérdezem. Azt kérdezem, hogy mindaz, ami ezzel most, ezzel kapcsolatban lebeg ebben a kelet-európai országban néhány ember fejében, arról ön mit gondol? Miközben egyszer nagyon régen azt mondta, hogy a holokausz az egy vékony jégén, a soha nem fogom elfelejteni. holokauszt emléképp van Ö, ja. Ez, ez szerintem még érzékenyebbé teszi ezt a kérdést. Nézd, azért vékonyígy, mert, mert én szerintem ez annyira személyes történet is, hogy egy kívülálló az én családom semmilyen formában sem pró, se kontra nem érintett a, a történetben, illetve én tíz évvel ezelőtt talán emlékszik rá, az országgyűlésben rendeztek egy, pont egy holok, akkor is emlékjeg volt talán, és, hol, és egy emlék emlékkonferenciát, ami nélkül Jair lapid, ugye Tomulapidnak a, a, a, a volt itt, és, és, és sokan volt egy izraeli delegáció és itt, és itt volt a Csidószervezetek, és nekünk a családban van személyes élmény az édesapám révén a Balaton belén eltűnéséről, a Csidó közösség eltűnéséről egyik északáról a másikra, amit édesapám gyerekfeljel, akkor tíz éves gyerekként Vett észre is és őrzött meg az emlékezetét, és el nekem. De az a helyzet, hogy ebben az esetben vagy, vagy nagy általánosságokat tud mondani az ember, amire joggal mondhatja azt egy holokausztíró, vagy én most mit bombázom ő közhelyek vagy, vagy pedig bennem egy ilyen kétest értékű szentimentalizmusba, amikor megpróbálom elképzelni, hogy ez milyen lehet. Szörnyűre ez szerintem, én ezért nem nagyon szoktam ebben az ügyben megszólalni, mert teljesen tiszteletben tartom minden holokauszt túlélőnek a, a személyes véleményét, legyen szó bármilyen mondjam, inter, érzelmileg intenzív is, is pontra, mert, mert én nem tudom, hogyha én értem volna ezt túl, akkor én milyen viszonyt alakítottam volna ki ehhez a későbbiekben, Ö, és igyek legnagyobb körültekintelés és érzékenység eljárni el és kibátjuk az embert sokszor hát olyankor meg szerintem bocsánatot kell kérni a bocsánatkérés mert általában az emberi civilizációs szabályok szerint el kell fogadni vagy el szokták fogadni Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást, jövő héten folytatjuk Önnek is Mm here -hmm. Még négy és a szalt ez Egy. nálum. Három. Akkor le kéne venni a hangot rólam. Igen. Hát hogy megmondjam a telefonszámot, azért. Itt van a Igen. Akkor lecsavelj. Pondatod ja. is, Esse? Nem. Hello? Halló! Most... Nem tudom, András. Halló? Halló? Halló? Hallasz engem? Ő nem hall engem, András, ugyanaz van, mint múltkor. Halló? Halló, hallasz engem? Háló? Jó, akkor tegyük le a az ide működik. Múltkor ugyanez volt. Megpróbáld még egyszer úgy, hogy esetleg lesz rajta olyan a hang, amit én is hallok? Vagy Igen. ő is hall engem? Mert az úgy nem működik, hogyha én nem, hogy ő nem hall engem. Nem, nem nem oké, a telefonomban nincs ember valami sem És az enyém, ezt nem tudod megtenni? kicsönk. Jó reggelt. A helyzet az, hogy ugye ez egy telefonos műsor volt, régen a Youtube-ból adódóan változik, és van valaki, ez technológiailag egyébként májustól mindenféleképpen valamilyen módon ki fogom találni, hogy ez, tehát pénzt nem fogok rá sajnálni, ha másért nem, az zuglói önkormányzattal való együttműködési pénzből kell találni olyan megoldást, amely e, azért azt nem teszi lehetővé, hogy valaki, aki azzal szórakozik, hogy megpróbálja blokkolni a vonalat, ilyen korábban egyébként nem volt, vagy ha előfordultak. De mindenesetre hasonló nem volt, tehát egész egyszerűen te annak estére áldozatául, hogy én egyfolytában hívogattam a te számodat, is mással beszéltett, jelzett e, az a megoldás, amit a a technikai főnökség alkalmazott, az most egy telefonhiba miatt nem működik, de én csak azon csodálkozom, hogy régen ettől teljesen kijöttem a sodromban, most meg azt gondolom, hogy hát ha valaki ettől élvez el, a szó átvit, hogy egy szoros értelmében már szíves elnézést, hát akkor legyen meg neki az öröme, a végén úgyis létrejön a kontaktus, de hogy ebben valaki örömét leje, és ezt rendszeresen alkalmazza a hétnek ezen az egy napján, csütörtökönként ritkábban szokott előfordulni, ma viszonylag sikeresebben tudta blokkolni eznek a beszélgetésnek a létrejöttét. Azért lássuk be, hogy hogy ha ezáltal csak csupán azt annyit nyerünk, hogy a kulcsával nem húz meg autókat, akkor azoknak az autótulajdonosoknak a nevében azt kell, hogy mondjam, hogy elnézést kérek, hogy ennyi idődvel megvárakoztattalak. Csak egy mondat, amíg betegségek vannak a földön, addig beteg emberek is lesznek, és ez nem feltétlenül csak a lábba kezdhet. Azt áruld el nekem, hogy neked van-e olyan a tevékenységedből, vagy a tevékenységedtől független e, izéd, aki egyébként hasonló módon e, próbált téged ellehetetleníteni, nem tudsz beállni a parkolóhelyedre, minden nap el akar gáncsolni ez az iskolában. Tehát, hogy volt-e ilyen az életedben ilyen élmény? Ennyire extrém nem. És te se pikkeltél soha senkire? Nem. Így. Ezt mondjuk el is vártam volna tőled. Azt kérdezem tőled, Horváth Csabával, Zugló polgármesterével beszélgetek és nagyon sok dologról van szó, tehát kifejezetten sajnáltam volna, hogy még, még további időhúzás lett volna. Elnézés, hogy eddig feltartottalak, illetve hát a magyarázattal további perceket vettem el, de most már magamhoz tértem és a műsor is. Ez az Ének a vasúti Talfák Zuglóban, ez a Rákos rendezői tűz, Ugye um, az jutott az eszembe, hogy semmilyen szándékosságot nem feltételezek, de úgy ott volt bennem az, hogy milyen érdekes, hogy most, pont most történik egy ilyen, um, ami most nem a tűzfényével vagy a tűzfényével rávilágít ennek a helyzetnek a problémájára. Mi jutott az eszedbe arról, amikor ennek hírét vettez ráadás, ugye ez zuglót érinti, vagy érintette? Ez a már megint találatos rendező és hogy már megint milyen baj történt ott, mert ott baj van folyamatosan. Például annak a 27 családnak az elhelyezési kérdése, ami, kapcsolód egyébként a mai napig nap kaptam meg a máv a szükséges információkat, amit több csatornál is kértem. Csak remer, merem remélni, hogy megoldódik az összes lakó problémája, és olyan módon oldódik meg, ahogy ez nekik is elfogadható. Milyen koordináták robász? A, a fatűz, ez a talfatűz. Hát milyen koordináták robász? Tessék? Milyen koordinátákra vársz? Arra, hogy mi lakók, mi a lakás problémáját nem tudta még megoldani a MÁV, amiben esetleg az önkormányzat együttműködésére számít, tehát ilyen adatot nem kaptunk, ugye most már lassan, szerintem három hete volt ez a megbeszélés a minisztériumban, a helyettessel és a MÁV azóta én nem kaptam információt, egy-egy eset jut el hozzám, ami közvetlenül a az érintett dúrói lakosok hozzánk eljuttatnak, de most olyan, olyan problémáról, ami megoldhatatlan, egyébként nincs információm, és ezért azt se tudom, hogy hol tart a, a kitöltöztetés, mert nem adnak érdemi információt. De mondom, ettől függet, remélem, hogy megfogódódni, és azért nem adnak információt, mert már mindenki boldog és megoldódott a kérdése. Ez az optimista megközelítés. Igen. Mm én jól olvastam, hogy meg annyi beruházást elhalasztottak, de a mini-maxi dubai megfelelő rész aláhúzandó nem tartozik ezek közül. Én őszintén nem tudom, hogy mit jelentsen ez az egész projektügy. Azon kívül, hogy van egy nemzetközi szerződés egy arab befektetővel vagy beruházóval, aki szeret magas házakat építeni, nem is feltétlenül mindig sikeres beruházásokat szeret, árami a sikert illeti és egyelőre ugyanúgy nem tudunk semmit, mint 6 hónappal ezelőtt, amióta ez, ez az ügy egyáltalán előtt. Úgy vitatkozunk róla a parlamentben, a közéletben, zuglóban, a városban, akárhol, hogy nem tudunk róla semmit, tehát a kormány jelen pillanatban nem játszik nyílt lapokkal, nyílt kártyákkal, hanem csinál valamit, úgy csinál, mintha egyébként megosztana információkat a közvéleménye, de ez valójában nem teszi, mert akkor érdemben kellene tárgyalnunk arról, hogy mi a fenét akarnak oda építeni. Eztől jelenleg nem tudom. Azért azt kell, hogy mondjam neked, hogy ez egészen elképesztő. Tehát, hogy a... Igen. Az, azt írja az újság, az Országos Katasztrofa Védelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint Rákos rendező állomás Teleki Blanka úszta felő oldalán egy száz méter hosszú, 5 méter magas talfarakás egy része gyulladt meg. Az kiderült, hogy miért? Vagy mitől? nyilván a titózok, ezt azért nem publikálták a formációt. Visszatérve oda, ahol félbeszakítottalak, ez valójában a nerv működésével és az ország lélek lelkének állapotában van összefüggésben, hogy miközben te és én rendszeresen kiakadunk azon, hogy egyébként erről mennyire nem lehet tudni semmit se, hogy ezzel kapcsolatban, hát ugye elvileg ez valamilyen módon vissza kéne tükröznie majd a budapesti lakógyűlésnek, halványilag gőzöm nincs, hogy egyébként ezt vissza fogja -e tükrözni, vagy azok az adatok, amelyeket majd a budapesti lakógyűlés tükrözni fog, az egyébként mennyiben adja vissza annak a nonszens jellegét, amiről te beszélsz. Szerintem a budapesti lapogyűlés, ezt fogja megerő, megerősíteni, amit zugói ugrói kutatás is megerősített, mert az zugói e, emberekkel, laposokkal e, való beszélgetés, konzultáció is megerősített. Alapvetően nem szárkosan fejlődésének a, a, az ellenbeszélői, az ott élők szeretnének konszolidálni. Tehát, hogy egy dölt város, ami léptékét tekintve, magasságát tekintve, egy enyhén zöld, szellős, parkos, ligetes, eh, iskolával ellátott, bölcsödével ellátott, orvossal ellátott új városrész legyen, az ellen senkinek nincs kifogása, legalábbis az én ismereteim szerint. Az ellen, hogy egyébként valami olyan létesüljön, amiről nem tudjuk, hogy mi az. De annyit hallottunk, hogy nagyon magas lesz, és nem is mini lesz, hanem maxi, na ez, eh, amit a budapestiek nagyjából 80 a elutasít és ebben nyilvánvalóan kiemelkedik a vélemények közül az uglói, aki akiket viszont közvetlenül érint, mint ahogy a 13. kerület is közvetlenül érintett, mint határos kerület ebben a, ebben a projektben. Tehát ez tényleg extrém, hogy egy, a város legnagyobb beruházásáról beszélünk, Tehát ami, ami az elmúlt cikkétben történhetett egy és úgy telik el hat hónap, úgy kötnek nemzetközi szerződéseket. Úgy folyik valami a lázas tevékenység a háttérben, amiről nincs hivatalos információnk, és sajnos nem hivatalos információnk nincs, hogy, hogy gyakorlatilag nem tudunk semmit, a közvélemény nem tud semmit, így beleszólni sem tud, véleményt sem tud formálni róla, hogy ne így legyen, hanem így. Tehát gyakorlatilag a közhorkálás folyik, mi megpróbálunk a legjobb tudásunk szerint úgy viszonyulni ez a területhez, mintha egy normális befektető állna a túlódni, és azt mondanánk, hogy ide egy zöld partváros kellene ilyen és ilyen paraméterekkel. Ez tette le a főváros és az asztalra, szabályozás oldalról. Van a területen egy érvényben lévő zuklói szabályozás, tehát az alapján is lehet tudni, hogy mit lehetne itt elméletben csinálni. És ehhez képest meg erről jelenleg nincs meg Én abban, abban bízom azért, hogy június 9-e után, hogyha a szemkormányzati európa parlamenti választások túl leszünk, akkor a a kormány teríti alapjait, és akkor onnan indulhat el az érdemi vita, ami nyilvánvalóan nekünk a, a lakosok, az uglói lakosok érdekeit kell képviselni, és olyan irányban befolyásolni az eredményt, hogy az az így jó legyen, és akkor ehhez hozzákapcsolódik persze a négyes metről, ugye, mert rákos rendező fejlesztési területe és annak a hatázónája az nem áll meg az adott építési telek határánál. Ennek a, ennek a a körzete ez bőven túlmutat még a bosnyák kéren is, tehát nem halogatható tovább a négyes metró megépítés a bosnyákig első körben. Tehát, hogy vannak olyan ö, közlekedési paraméterek, ö, infrastruktúrális paraméterek, amiről teljesen nyíltan kellene beszélni. Ezért is vittem el, pár hete magammal is adtam át a miniszter helyettesnek azt az ezer oldalas nyeresztes ez ez... ami alapján meg lehet építeni a négyes metrónak a bosnyák kérését. Tulajdonképpen a szándékot kellene tisztázni, hogy mit akar a kormány, és mi az, amit mi ebből el tudunk fogadni, és utána mi az, ami kompromisszumként, milyen, valamilyen sem meg tud valósulni. Tehát, hogy erről kellene korrekt módon tárgyalni, hát a jelenlegit azért azt nem tekintem annak. A türelmetek ne kizdi ki ez a történet? Hát én azért elég, elég uh, rutinos vagyok már. Amikor. De ez ezt sokszor elhangzik, ez egy jó rutin? hát szerintem enélkül elég nehéz boldogulni az életben. Uh, igen, ezt, most ezt nem fogjuk hosszan megvitatni, mert ez egy különbeszélgetés témája lehetne. Én azt gondolom, hogy én már például tudom, hogy hogyan fogom kiiktatni azt a hibát, ami miatt én nem tudtalak téged időben felhívni. Ugye az örkénynél van olyan, hogy átugranak egy árnyékot, amiről egy árkot, amiről utólag kiderül, hogy ez egy árnyék, tehát ott egyáltalán nincsen árnyék, ugye ez az, a, az a tótékban van. Ennek az árnyéknak, ennek a mini Dubajnak ez a fajta átugrása, mert hogy erre kényszerítenek téged a körülmények, illetve azok, akik ezeket a körülményeket előállították, és akik egyébként mondhatnák, hogy ők se tudnak többet, vagy ha tudnak többet, azt megosztják. Én azt gondolom, hogy ehhez hozzászokni, illetőleg rutinnal kezelni. Azért annyi, annyi szerencsém van az ügyben, hogy nagyon váratlanul nem fognak tudni oda épületeket húzni, mert jelenleg sének található. Hát ott van a város. Máros előfordulhatott, ez itt nem tud meg. Rendben, azt tapasztalom, hogy humorodnál vagy. Heti három napra bővült a laborszolgáltatása a Herminá úti rendelőben. Ez mióta van? Ez április 10-e óta, előtte teszem nem volt, és április 10-e óta ez megy. Bízom benne, hogy ez sok-sok problémát megoldani volt. A legnagyobb gond az, hogy olyan orvos hiány alakult ki, és az egészségügy, hogy nagyon komoly versenyelőnyre kell szertenni és komoly pénzügyi előnyöket kell nyújtani, mondjuk például bérvételi laborasszisztensek részére, hogy egyáltalán tudjunk ilyen munkatársakat szerződtetni. És... Ez egy sziszifuszi munka, ráadásul versenyben vagyunk a környezetünkkel, más kerületekkel, kórházakkal, és ebben a versenykörnyezetben kell a lehető legjobb ellátást nyújtanunk az zuglóiaknak. A zugló önkormányzata ősz-budapesti szinten, és valószínűleg országos szinten a legtöbbet teszi hozzá az egészségügyi működés támogatására. Mi két milliárd forintot csak működésre fordítunk azért, olyan orvosok legyenek, annyi ápoló legyen. Még így is, és még így is, őszintén szólva, érik jogos litikát. Noha sokkal rövidebbek a várólisták, mint más kerületekben, de nyilván nem úgy van, hogy minden nap. Az... Jó, de mit mondtál, menny mennyit áldoz erre az önkormányzat? Két milliárd forintot évente pluszba. Ez működik. Hetes milliárd. Kettő milliárd forint. Kettő. Úgyhogy hát egy... rengeteg. Egyébként ebbe az önkormányzatnak nem kellene pénzt tenni a működésbe. Tehát nekünk fejlesztésekben kellene forrásokat adnunk, ehhez képest a működéssel, ami annyit jelent, hogy a TB által finanszírozott, tehát az EU által finanszírozott ellátások nem elegendőek, már a pénzügyi része nem elegendő arra, hogy ezeket a szolgáltatásokat nyújtsuk. Ezért hozzá kell tenni forrást. Értem. Ugye szintén itt a költségvetéssel kapcsolatban hangzott az el, hogy a, a ct államosítása az egy évvel csúszik, és az csak a jövő év második felében lesz, és az ezek finanszírozása egyébként hasonlóan alakul, mint ahogy egyébként korábban alakul, csak hogy mi mindenbe szól bele az ország helyzete. Igen, és hát még az is a napi rendem van így a háttérben, két évente körülbelül fellángol az a szándék, hogy mi lenne, ha államosítanák a szakrendelőket, ami ellen egyébként, mint... Szintén ez a kérdés, ugye a lakógyűlésben. és én mindig örülök akkor, amikor egy rossz döntést meg a meghozatalát elhalasztják, mert az lehetőséget teremt arra, hogy megváltoztassuk ezt a rossz... A meghosszabbított határidővel április 30-áig lehet átvenni az ingyenes diákbérleteket, kiváltásához szükséges utalványokat. A verebek azt cserépi pedig, hogy ugye itt a, a közlekedési díszabások átalakulása következtében kisebb az érdeklődés annál, mint amivel egyébként zugló akkor, amikor még nem lehetett tudni, hogy ilyen változások lesznek, annak idején számolt. Ez így van, jóval kevesebbe is kerül, és így az érdeklődés is kisebb, de következő lesz majd még javaslatunk, közesen probléma. A lényeg egy a cél, hogy szent diáknak legyen szete, és lehetőleg használja, és lehetőleg ilyen a szüleinek mondjuk elvinni az iskolába, hogyha két busz megállóra lakik kényelemből, hanem akkor egyszerűbb legyen felszállni arra a buszra, vagy illamosra, is és önálló közlekedőként egyfajta uh, természetesebb közlekedési módot választanak, mert nem lesz annyi hely a jövőben sem a városba, minket utóban járjon. Tehát ebben, a, ebben az értelemben ezt, a, ezt az edukációs folyamatot mindenképpen folytatni fogjuk. Ez a cél. Zugló önkormányzata ingyenes diákbérletet biztosít a 15 és 25 év közötti Zuglói diákoknak. Az ingyenes diákbérlet kiváltásához szükséges utalványokat április 15-ig az önkormányzat Pétervárad utcai épületében és a civil házba lehet átvenni, majd a meghosszabbított határidőnek köszönhetően április 15-30-a közötti munkaidőben. Tehát között munkaidőben a Bácskai utcai ügyfélszolgálaton lehet ezt megtenni. Hogy ne érhesse szó a elejét, hogy a a polgármesterrel csak és kizárólag ö, olyan hírekről van szó, amelyek nem kényesek, mert ugye a mini vagy maxi Dubaj az ebből a szempontból közösségi kényesség és nem egyéni kényesség. Átvezető korridorként e, említem a talán tegnap közzétett posztot. A Jókai iskolával részben célt ért az önkormányzat, az iskola nem került egyházi fenntartásba. E, az iskola fenntartója azonban újra zugló lenne. Erről a polgármester tájékoztatta a miniszterelnököt, másfelől pedig zugló két egyéni országgyűlési képviselőt arra kérte, hogy nyújtsák be a parlamentben az erről szóló törvénymódosítást. Vajda Zoltán ennek elegette, Hatházi Ákos azonban nem érezte fontosnak, hogy ez ügyben cselekedjen. Én azt sem tudom, hogy vele végül is ez a kapcsolatot sikerült-e fölvenni. Írásban vettük föl, megküldtük neki a törvényjavaslatot, volt írva, készen adtuk át. Vajda Zoltán próbált hatházi Ákoskal egyeztetni, sikertelen volt, hatházi Ákos nem reagált erre. Látszott, hogy nem, mert különböző látott, hogy így sajnos nem zuglóban és nem. És azt gondolom, hogy lehető hogy az Ulói Smester ugló érdekében, ilyen isből kellene tudnia lépni. És volt egy ügy, ez az ügy, hogy a parlamenthez Vajda Zoltán, az Zoltán a másik egyéni országgyűlési képviselője közösen nyújtsanak be egy indítványt. Nem tudom, hogy miért nem tette meg 6. Jákos. Ehhez még a kis sem kellett volna megmozdítani. Nem lesz ellenzéki előválasztás zuglóban, mint a Momentum jelöltje, Rózs András és a szikramozgalom jelöltje, Sudár Orsolya megegyezett, hogy együtt indulnak. Um, és megegyeztek a választói kerületek felosztása felől is. Óhajtod oh, ezt a hírt kommentálni? Nem. A zuglói korrupciós botrány miatt függesztették fel a parlamentben Molnár Zsolt MSP mentelmi jogát. Óhajtod-e ezt kommentelni? Ugyanarról az ügyről beszélünk, amiről két és két nem tudom semmit. Igen, de maga az, hogy, a, a, hogy felfüggesztette a mentelmi bizottság a, a mentelmi jogát, mert ki akarja hallgatni őt a központi nyomozó fügyészség, az legalábbis egy olyan aktus, amely valamit jelez, hogy mit az pontosan nem tudom, de minden esetre... Hogy idézzem föl, hogy pont két hónappal a választás előtt magam is így jártam, hogy meghallgattam ezt a az urat. Azóta konkrétan semmilyen írások és egyéb megkeresésünkre nem reagálnak, nem válaszolnak, nem közölnek. Láthatóan nem érdekli őket az, út, hogy megint kampányidőszakban most valaki más szólítottak meg a közös az ügyben, hogy ugyanúgy nem tudunk semmit most már két és fél éve erről az egészről. Ez ugyanaz a rutin mint Minitube-ból? Hát mondhatjuk, hogy igen. Hát ha egy telefon lennél és egy telefon, vagy egy telefon akkumulátor lennél, akkor azért van mi, ami egyébként passzív állapotban is leszívja az energiát. Nem szeretnék ilyen eljárást uh, a hátamban tudni, úgy, hogy közben uh, alig mozog, tehát hogy nincsenek benne fejlemények. Uh, szerencsére vannak jó, jó dolgok, ami viszont leköti az embert. Jó, hát uh, uh, Ez is, uh, ugye. Az, hogy a zugróljak érdekében ilyen intézmény. Én ezt értem, erről, ezekről egyébként beszéltünk, de ugye ember legyen a talpán, aki képes ezeket a dolgokat így szétválasztani. Szintén csaba Csabával és zuglóval kapcsolatos a hír, hogy Horváth Csaba az önkormányzat nevében az idea intézettel egy nagy mintás felmérés elvégzésére adott megbízatást. ennek eredményt azonban nem ismertette sem az Indexel, sem az eszkérő szervezetekkel. Rózsa András szerint, az ideáltal miatt adatok kedvezőek lettek volna, de ez legyen lényegtelen. Ennek hiányában azonban Rózsa András kénytelen volt közérdetű adatigényt is benyújtani a kutatás eredmények megszerzése érdekel, érdekében, ami azért egyezünk meg, hogy egy önkormányzaton beül, különös egy volt alkupolgármester esetében több, mint különös. Hát maradjunk annyiban, hogy a polgármester volt, a, a, a polgármester úr, a gyabó pont úgy viselkedik, mint a Fidesz, egyébként pedig olyat kér, ami még nem készült el, tehát, ami nincs lezárva, de semmi gond. Érdemes megvárni, amíg elkészül. Mármint elkészül a mi? Hát elkészül az a kutatás, amire ő vár, tehát még semmiféle teljesítési igazolás számla és a kutatás bezárása nem történt meg, hogy olyat kér, ami még nem készült el. Ember legyen a talpán, aki az önkormányzati választás kapcsán átlátja azt, hogy ki kivel fog össze, és ezt nem mondanám neked, hogyha egyébként a hajdan volt egyik kedvenc kerületemben, nem az történt volna, hogy Gegecsi Ferencet kérte fel a DK MSZP párbeszédés a Jobbik, illetve a Momentum volt politikusai június 9-én ismét induljon el a polgármesteri tisztségéről. Az a Gegesi Ferenc, aki egyébként egészen 2010-ig vezette az önkormányzatot, aztán pedig később Baranyi Krisztina főtanácsadó volt egészen 2023 novemberig, na most, hogy ezt követően valaki egyébként elinduljon a riválisa, illetőleg a munkaadója ellen leszámítva, hogyha netán véletlen Ádám Zoltán alkalmazásával lehetett nála kiúzni a lutrit, hát azért, aki ezt megfejti, az nagyon bonyolult kereszterejtvények megfejtésére is alkalmas, hozzátéve, hogy emberileg ezt, Hát én nehezen fogom át. Jelenleg nincs olyan Nexus-Baranyi-Krisztina is köztem, hogy emiatt felvettem volna a telefon, de döbbenten nézem az eseményeket. Megpróbálom megvilágítani. Figyelek! Eee, ha jól tudom, akkor van a Ferencvárosban 13 egyéni körzet, ha jól tudom, de lehet, hogy 14. Eee, ebből írtatok? Ha jól tudom, minden egyéni körzetet Baranyi Krisztina közösen az MSZP, DK, LNP párbeszéd Baranyi Krisztina kombójával, Momentum kombójával megnyert 2019-ben. Kilenc képviselőről, tehát kilenc győzs egyéni képviselőről Baranyi kimondta, ez az MSZP, a DK párbeszéd, sőt a Momentum három képviselőjére is, hogy ő már pedig nem hajlandó velük együtt dolgozni, és ők nem indulhatnak. Tehát hajlandó szövetséget kötni, de egyik képviselőből sem kivál látni. Tehát, Tehát hajlandó együttműködni, de más képviselők kellenek, az előző képviselők. Hogy, hogy, hogy, hogy, hogy ő majd meg, és, és meg is tudja mondani, hogy ki le, itt legyenek azok a képviselők, mások, így annak a pártnak a színeibe, de nem ugyanazok, akik egyébként egyéni győztesként 19-ben elnyerték a Ferencvárosiak bizalmát. Eh, amennyit én tudok az ügyről, ezek a képviselők, illetve a párcok folyamatosan jelezték, paranyát, hogy szeretnének leülni, tárgyalni és megállapodni. Eh, én részben a beszámolókban, részben a, a posztokból tudom ilyen részletességgel, és erre Baranyi Krisztina polgármester azt valamiért hogy valamilyen nem volt hajlandó, ehelyett bejelent-e a azonos nevű civil szervezet vagy egyesület megalakulását, és hogy annak színeiben történik Tehát Baranyi Krisztina, a Baranyi Krisztinár támogatóegyesülettel közösen indul, együtt kötöttek egy választási szövetséget, és így indulnak. Ebben erre a három párt hát talán nem számít, tehát nem számít, illetve a három képviselőjére nem számít. Ennyit tudok, mint a... a ezt, ezt a részét még csak-csak. De a Gegesi Ferencet hogyan sikerült erre rávenni, Arról is van tudomásod? Nem, tehát őszintén szóval az, hogy egyébként eh, hogyan lesz a tanácsadó volt utána a eh, polgármester vagy polgármester jelölt, azt én nem tudom. Nyilván valami ott történt, mert hogy Gegesi nem mostanáig volt tanácsadója, hanem évvel korábban ez a fázis befejező. Nem, ez 2023 novemberre tartott. Ez fél év Akkor, sincs. akkor, akkor, akkor bocsánat, akkor fél éve befejező. Annyi sincs. Szóval ennek a részlete, de nyilvánvalóan azért itt egy polgármesternek mindig van egy kiegyensúlyozó szerepe. Én zoglóba igyekszem a... a DK az MSP, a párbeszéd, az LMP, sőt, még 11 tudom a momentumnak a, a, a lelkét is érteni, és hogyha van rá megoldás, akkor, akkor segíteni benne. Nálunk egy kicsit más a helyzet, mert a momentum kit, azt mondta, hogy ő nem része annak a, amit egyébként közösen négy és fél évig csináltunk. Ezt én tudomásul vettem, ők rám indulnak, ez az ők szívük joga. De egyébként a többiekkel ugyanaz a helyzet, és én azon dolgozom, hogy minden enyégyében megválasztott képviselőnek legyen lehetősége újrázni, újra az ugróiak bizalmát kérni, és építeni tovább ezt a bizalmat, az ugrónak az egyéni földetes részét, hogy a partjaik olyan állapotban legyenek, hogy az utak, a járdák. tehát, hogy nagyon sok dolog tett, éppen egy, egy jó polgármester, egy jó képviselő. Ezt, ezt értem, de ugye most ezt én... Mester, ami problémákat old meg... Igen, de hát ugye ezt most gégesi Ferenc kapcsán jutottunk el ide, vele se vagyok olyan viszonyban, hogy felhívjam, ezek olyan emberi csodák, amelyekben én személy szerint örülök, hogy nekem saját magamnak nem kell részesülni, az ő titkaikat pedig majd valaki más fogja felfedni. Végül egy jó hír, nagy valószínűséggel jó időben fog zajlani a hetedik zuglói verspiknik, mert az időjárások a jövő héten romlik el, ez holnap lesz, délután kettőtől hétig a Korong utcában. Így van, Dóka, Tilla, Dóka Péter, gitár, eset, Kárász, Eszter, koncert, Parnasszuskombandó, Precsórhútka, Tandem és Halusi Marjan koncertje. Ezek mind holnap 14 órától 15. 9 órától kezdődően e, történnek, úgyhogy várok És egy utolsó, ha már e, az is valószínűleg egy jó hír, az ott levőknek ez az új térnek az autómentesítése, az már egyébként korábban is részlegesen autómentesítve volt. Voltak pályatok, és e, aztán sor került ennek a, a végleges lezárására. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást, elnézést a csúszásért kelemes hétvégét kívánok. Önök Horváth Csabát hallották zugló polgármesterét. Meghívjuk a nemest? is jön. Szerintem már meg vagyok hívva. Igen, csak amíg az van vagy hogy Horváth Csaba zugló polgármestere pedig pedig... Nem vállalom. Nem vállalom. Csak be akartam várni. Mármint ezt, amíg egyéb irányú okokból a 9 óra 3 percig lesz időnk, de az még ide 22 percre van... Jó, hát csak van olyan, hogy gondolkodom. Azt tőled, vagy. Á, igen. Azt kérdezem tőled, hogy megérted-e azoknak a tiltakozását, akik nem akarnak elmenni, ez most egy belpolitikai, meg a személyes ismerettségünk. Megkeresett egy holokauszt túlélő, akivel korábban volt beszélgetés, hogy ő csak később ment volna el a holokauszt megemlékezésre a parlamentbe, mert ott súlyog Tamás köztársasági elnök mond beszédet, és tiltakozásul az édesapjával kapcsolatos hírekre való reagálás hiányára, vagy arra, ahogy ő reagál, azt kérdezte, hogy létezik-e, ő csak utána menjek be a terebbbe, és azt a választ kapta, hogy nem. Um, a te szép érzékedet mennyire zavarja ez az esemény, ami kedden lesz 11 kor. Nem tudtam róla, és melyik részek kelljen, hogy zavarjon, a, hogy nem engedték be, vagy hogy nem akar bemenni, vagy hogy... Hát nem, ma, ma, maga, maga a köztársaság elnök személye, aki ugye az édesapja tevékenységével kapcsolatban úgy nyilvánult meg, ahogy megnyilvánult, de ha most azt mondod, hogy ebben nem akarsz megnyilvánulni, tudomásul veszem, hiszen mi alapvetően külpolitikai dolgokról szoktunk beszélni, ugye ez a Magyarországon... Nem akarok nyilvánulni... Az, az, hogy ki hogyan reagál, az teljesen egyéni. Mindenkinek máshogy vannak az érzékenységi küszöbei. De az, hogy ez egy, ez egy elég gusztustalan történet, és hogy súlyog más az én szememben, hogy is mondjam csak. Szóval nem az ének Nem ugyanilyen. Ehhez hasonló történet mikor volt utoljárás Magyarországban? Hát... Mondjuk, hogyha hasonlítani akarjuk, akkor ez a frankoizmus lehet. Hmm? Egy, egy, okay. Egyébként érdekes módon a frankoizmus ugyan, hogy mondjam, zsigerileg antiszemita volt, te nem bántotta a zsidókat. Tehát, ugye Spanyolországban ez egy ilyen réges-régi történet, a zsidókat még ugyanazban az évben üdvözték ki, amikor Kolumbusz fölfelezte Amerikát, de, és utána voltak nagyon súlyos ö, zsidó üldözések, tehát ö, mór, zsidó és, és mór, tehát arab üldözések. A, gyakorlatilag az inkvizíció erről szólt. De az újkori Spanyolországban az antiszemitizmus az egy ilyen, hogy mondjam, művészi tevékenység volt, tehát nem volt igazán tárgyi alapja, nem voltak zsidók. Azt állult el nekem, hogy egyébként maga a társadalom, ami ebben a formában, ugye, tehát hogy még miért elveszték a kérdésben, hogy mennyire más a spanyol társadalom a tekintetben, mint a magyar egyébként, hogy mit fogad ki el, mit kényszerít ki, mi fölött huny szemet, mik azok a témák, amelyekben biztos, hogy nem fog szemet hújni, mi az, amiben nagy valószínűséggel igen, vagy mondd azt, hogy teljesen értelmetlen a kérdés, és akkor megyünk tovább. Nem, értelmes. Ugye a spanyol társadalom is nagyon megosztott, azért, de minden társadalomnak a lényeg a történetében rejlik. Tehát a spanyol társadalom a frankóizmusból jött, a frankóizmus előtt pedig volt egy, egy nagyon progresszív köztársaság, az előtt pedig egy rettenetesen elmaradott hát, társadalmilag, gazdaságról minden szempontból elmaradott, és gyakorlatilag komplett csődbement politikai, gazdasági, társadalmi csődbe ment királyság. És ez, ez azért a mai napig hat, de az a tény, hogy egyrészt a frankoizmus volt, és hát hogy mondjam, nem vált be. A, az a tény, hogy utána az átmenet békés volt, miközben a frankoizmus eléggé durva volt. É, és az, hogy utána nagyon hosszú ideig úgy tűnt, hogy ez a társadalom teljesen immun a mindenfajta szélsőjobb kísértésekre, ez azért megalapozott egy olyan társadalmat, amelyben egy normális váltógazdaságban hol jobb, hol baloldali kormányok, persze a PESSA baloldal nem volt annyira nagyon baloldali, váltották -e egymást. Most van sajnos egy, egy, egy lopakodó váltás, Részint azért, mert új generációk jöttek be, meg azért, mert a régi generációk nem tanultak, és ugye jelen van ma a spanyol politikában, amikorában elképzeledetlennek tűnt egy nyíltan szélsőjobb és gyakorlatilag a frankóizmus örökének számító párta Vox. Egyébként ö, elnöke egy-két hónapon belül Magyarországon, Pesten fog részt venni ezen a... Szélső jobboldali amit Orbán minden évben megrendez. Ez a szípek? Igen. Um, más. Um, látsz -e bármit is Irán és Izrael között? Igen, rakétákat. Szóval... Uh, Sajnos ugye az, a, az a nagy helyzet, hogy pillanatnyilag úgy tűnik, majd hogy nem úgy tűnik, hogy, hogy az izraeli vezetés az, amelyik próbálja érezni a helyzetet, és próbál életveszélyes helyzetet előállítani. Azért, mert ez a feszültség úgy érzi, hogy hatalmon tartja őt, mert egyébként normál körülmények között vansz megbukna. Irán pedig, amely ugye egyáltalán nem áldozó kislány, és amely egy súlyos terrorista fenyegetés jelent ott az egész térségben, meg próbál enne, ezzel most egy kicsit hát, szembeszállni. Neki most nem érdeke, hogy itten egy frontális nagy háború kitörjön, ő tulajdonképpen meg van elégedve azzal a jelenlegi helyzettel, amelyben minimális erővedobással, maximális politikai és katonai sikereket tud elérni. Ez Önmagában még nem mond semmit arról, hogy mi a kibontakozás útja, mert bármikor bárki kényszerpályákra kerülhet, én mindig ezektől félek igazán. A háború egy tipikus kényszerpálya. Ha az elindul, azt már és kellett-e Izrael olyan helyzetben, mint Ukrajna, hogy az amerikai Egyesült Államok úszkodva vagy lassan, vagy sehogy se támogatja hadilag? Hát nézd, van egy pont, amit az Egyesült Államok nem támogathat. És ehhez a ponthoz szerintem Izrael már vagy nagyon közel áll, vagy túl is lépett. Tehát egész konkrétan Biden belebukhat abba, hogyha oda beáll Netanyahu mögé. Most sok egyéb dologba is belebukhat, de mondjuk hát ez, ez vonza őt a legkevésbé. Ha kaptam. itt tartunk, akkor ahhoz egyébként mit szólsz, vagy ez valójában egy bullshit, hogy a magyar kormány megvárja az amerikai elnökválasztást annak érdekében, hogy a költségvetési számok nincs hogy alakuljanak? Én szerintem a kettő között nincs összefüggés. A pénz nem Amerikából jön, hanem az Európai Unióból, és ö, ott valószínűleg. Ez nem... a nép altatása? Hát, ha Én... bejön? Én ezt nem is hallottam, őszintén szólva. hogy nem, nem követem ilyen közvetlenül. Hát, ha ez, ezt valaki. Ez a területi kormányinfon is... hangzott el? Hát sok hülyeséggel hangzik minden. Ilyen azért nem. Tehát ez nem, ezt ráadásul Varga Mihály és Gulyás Gergely együtt jelentették be. Tehát ez külön is. Akkor. Akkor együtt mondtak hülyeséget. Én ezt nyugodtan mondhatom, mert én egy újságíró vagyok. Én szerintem milyen kapcsolat lenne között? Most mégis, kicsit jobban értem. Nem hoztam el, a belevaló való beszélgetésre, kivételesek, nem szoktam papírokat hozni, mindjárt elolvasom neked, hogy. Jó, én inkább, inkább elhiszem, de én nem hiszem, hogy. hogy biztos, hogy, hogy az nagyon jó tenne sok politikus lelki világának, másoknak meg nem. De a költségvetésre konkrétan, ugye, arra nem lesz hatása. Csak, a, csak az amerikai elnökválasztás után tárgyalja a parlament a 2025-ös költségvetést. Jó, hát ebből nyilván az van, hogy a költségvetés nem áll össze. A nem következő fél év döntő lesz, a háborúnak nincs katonai megoldása a kormány szerint. tűzszünet és békettárgyalás, de a jövőre vonatkozó legfontosabb döntést az amerikaiak hozzák meg az elnökválasztáson. Ezért a jövő költségvetés november 5-én az amerikai elnökválasztás után nyújtják be. Az előbb használtad a Bullshit szót, hát én ezt most megismétlem. Ja. Az egy képes szó? Mm, igen. Ja. Igen. Hát végül is tudod, mit jelent. Igen. Um, ha tekintetünket Ukrajnára vetjük, vagy veted, akkor mit látsz? Uha. Uh, az a baj, hogy ha tekintetemet Ukrajnára vetem, akkor rögtön át kell néznem a Atlantiócán másik partjára. Nyilvánvaló, az is egy Ukrajna, amelyiket az Egyesült Államok támogatja, és az is egy Ukrajna, amelyiket az Egyesült Államok nem támogat. És ez két teljesen különböző Ukrajna, két teljesen különböző helyzet, és két teljesen különböző az korábban Te korábban azt mondtad, hogy amire Amerikával együtt Európa képes, arra csak Európa nem képes. Ezt ennél cizelláltabban fejezted ki, de ezt mondtad hetekkel ezelőtt. Igen, valószínűleg Európa talán annyira arra képes, hogy, hogy valamilyen minimális támogatást nyújtson, de arra, arra hogy, hogy az ukrajn társadalom, gazdaság és demográfia kivéreztetését megállítsa, valószínűleg nem. Na most a dolog azért borzasztóan drámai, mert ugyanakkor az egy teljes téfit, hogy Oroszország erőforrásai korlátlanak. Ez egy abszolút téfit, hogy Oroszország akármi történik, mindig le fogja tudni gyűrni Ukrajnát. Nem igaz. Oroszország se gazdaságilag, se társadalmilag, se technológiailag nincs abban a helyzetben, hogy a háborút végtelen ideig folytassa. Ö, komoly elemzők szerint, ha mindent belevet, ha minden optimális történik, történik akkor, már az ő szempontjukból, akkor is maximum két évig tarthat az egész. De hát nézzük meg a frontot. Ma már a fronton, nem tudom, tudod de olyan ö, műszaki, technikai hiány van, hogy a katonákat már nem pánciolozott járműveken szállítják a, a rohamra, hanem a kínaiaktól vásárolt 2500 golfkocsin, ami, ami hát zero páncélzattal rendelkezik. Már az oroszok? Az oroszok, igen. De már van, ahol, akik bicik, már biciklivel is mentek. Tehát vannak olyan frontszakaszok. Egyszerűen elfogytak a tankok is. Még elfogytak az öreg tankok is. Ma Már, már régen nem az új tankokat viszik a frontra, hanem a régi 56-os, 60-as, tehát 50-es, 60-as, 70-es évek tankjait száj, veszik elő a naftalimból, próbálják valahogy helyre rázni, és, és ezeket használják ma már nem mint tankot, mert ö, tank szerepe nincs, hanem mint csapatszállító járművet. Tehát elképesztő ö, hiányokkal küzd az orosz ö, hadsereg is, az orosz gazdaság is. Hát például Oroszország benzint importál Kazakstánból, sőt Belarusból is. Mert az ukránoknak sikerült néhány olajfinamítót nem az egészet, hanem csak egy-két berendezését szétlőni, és ezeket nem tudják pótolni az oroszok, mert maguk képtelenek rá, külföldről meg pillanatilag nem tudják beszerezni. E, tehát Pusztán annyit akarok mondani, hogy az a fölállás, hogy, hogy Ukrajnának kampec ezzel szemben az oroszokat nem lehet legyőzni, ez tévedés. Az orosz hadsereg már többször vereséget szenvedett. Az orosz gazdaságnak az, a, amit azt mondják, hogy az orosz gazdaság hogy működik, íme, íme hány százalékkal nőtt. Hát ez gyakorlatilag teljes mértékben a hadi ipar, tehát az történik, hogy valóban nő azoknak a termékeknek a termelés, amelyet azonnal vissznek. De közben ugye Ukrajna meg egy ilyen holdbéli tájá változik, ha nem Így is van teljes egészében, de szép elon. Így van. Így van. Például, például az történik, hogy Ukrajna eddig tudta az mindenfajta nyugati eh, légvédelmi eszközökkel legalább a nagyobb városai, tehát mínusz harkobb, mert az túl közel van a fronthoz, de mondjuk Kijevet mindenképpen védeni. Kievben hosszú-hosszú időn keresztül Egyetlen egy rakéta vagy drón sem ment át. Azok, amik történtek ilyen helyi károk, azok, azok a lelőtt rakéták lezuhanó roncsainak a következtében történtek. Most ennek vége, úgy látszik Kiev légvédelme már, már lukas, már nem nincs elég légvédelmi eszköz, ami nem csoda, mert például ugye itt vannak ezek a híres Patriot rakéták, ugye ebből vagy Patriot rakéta elhárító rendszerek, vagy légvédelmi rendszerek, mert ez bármit, ami a levegőbe van, le tud lőni. Ezekből három ilyen rendszert kapott Ukrajna, egyet Amerikából, kettőt a németektől, egy rendszer állítólag már megsem is út, ami mondjuk egy hosszú háború folyamán nem olyan rossz arány, de a ez nincs elég rakét, amit beledől rakjanak. Tehát nincs muníció. Na most... Ezek drámai dolgok, és ugye ez nem úgy van, hogy jó, jó, majd egy kicsit később mégiscsak fog jönni valami, mert addigra már szétlőtték azt, amit ennek védenie kellett volna. Úgyhogy én azt hiszem, hogy itt. Ez most főleg Amerika? Igen, ez egyértelműen Amerika. Nem, jó, a többiek, a többiek se világbajnokok. Tehát érdekes módon a németek mennyiségben ők adják a legtöbbet. Tehát legalábbis Európában. De, de, jó, de az hogyha az... ezt így vesszük, akkor valójában az a támogatás, amit ma Ukrajna kap, az mire jó? Nem mond, mond, mert azt kérdezhettem volna, hogy mire a elég? De, a Mát nehéz definiálni. Egy hónappal ezelőtt más ma volt, mint ma. Tegnap óta úgy tűnik, hogy drámaian megváltozott a helyzet. Tegnap bebizonyosodott, hogy Kijevet, vagy Ugyászlát és a többi nem tudják megvédeni. Nincs. Elég légvédelem. Eddig is az volt a probléma, hogy a légvédelmet nem a fronton használták, tehát nem a, nem a, a harcoló alakulatok, nem azokat védték, hanem a nagyvárosokat védték. Most már valószínűleg ez se lehet, mert, mert ez az forrás is elapadt, úgyhogy, és ezen az se segít, hogyha majd már szétlődtek mindent, akkor majd, na jó, akkor itt vannak most a légvédelemre, rákedek, akkor nem lesz mit védeni. Oké, okay, rendben van, de amit Oroszország kapcsán elmondtál, az most Ukrajnára vonatkoztatva, annak függvényében, amiről eddig beszéltünk, mit jelent? Hát azt jelenti, hogy ö, akkor, amikor azt mondjuk, hogy Oroszország nem fogja tudni korlátlan ideig folytatni a háborút, akkor egy olyan arról beszélünk, hogy gazdaságilag, politikai, meg nem bírja. Amikor Ukrajnáról beszélünk, akkor azt jelenti, hogy fizikailag nem bírja. Tehát Ukrajna nincs. Hát gondoljuk meg, Ukrajnában ma Körülbelül 35 millió ember él, 50 valahány millióval kezdték. Minden gyakorlatilag, ami, ami, ami komoly energetikai infrastruktúra, nagyon remek állapotban van, részint szét van, ahol szét van lőve. Tehát van, ahol, van, ahol nagyon nehezen helyreállítható, és a dolognak az a drámai hogy ugye az oroszok azt mondják, hogy mi az élőjük szét, a, már nem is titkolják az energetikai infrastruktúrát, mert azzal ugye a, a hadsereget gyengítjük. Na most, ha 5 ha kilowatt áram van, az biztos, hogy a hadsereg fogja megkapni, tehát nyilvánvalóan ezzel kizárólag csak a lakosságot terrorizálják. Valószínűleg ez is a gyakorlat cél, a lakosságot akarják most terrorizálni. Nem tudom, hogy sikerülni fog-e. A világháborúk tapasztalata az, hogy nem. Tehát a II. világháborúban először Angliát szétbombázták, vagy Anglia jelentős részét, nagyvárosait szétbombázták a németek, és ez abszolút nem hatott az angolok harci moráljára. Majd utána Németország egy romhalmaszként az utolsó napig harcolt. Ugye két különböző leírást adtál a két országra részint Oroszországra részint Ukrajnára, ezek ahogy egymásnak feszülnek, a te szenár nem, a te fejedben ez időtlen időkig folytatható? Nem tudom, csak az a borzat. Ugye más-más dolog hogy... áll egymással szembe, más mondtál Oroszországra, más mondtál Ukrajnára, az ember azon gondolkodik, hogy melyik a súlyosabb, és az valahogy én úgy éreztem, saját magam, de lehet, hogy nem ez volt a szándékod, hogy Ukrajna fizikai kiszolgáltatottságának nagyobb jelentősége van, mint, annak a, a hatására, mint az a hatás, amit te Oroszországgal kapcsolatban megfogalmaztál. Természetesen hát az, a, az a harci helyzet, hogy Oroszország támadja, részben elfoglalta, részben szétlövi, részben szétbombolja, Ukrajnát gyilkolja a lakosságát, folyamatosan el akarja üzni. Hát ez egy deklarált cél, hogy Harkov lakói menjenek el. Oké, csak azt kérdezem tőle, e, hogy mit látsz? Hát ezt, ezt látom. Na most a probléma az. Ugyanígy a... kievet is csak szét lehet lőni csinálják is, az... csinálják is, csak eddig nem ment. Hát mostantól uh, menni fog. Mostantól lehet, hogy menni. Így van, így van. Uh, ez a borzasztó, hogy ez az, amit mondtam a kényszerpályára. De london nem pusztították el? De Kaventrit igen. Szóval, uh, uh, de London is bombázásokat átélt, igen, de, de Németországot teljesen szét bombázták. Tehát Németországnak Berlin, Köln, Hamburg, Dresda. Értem, de ebből a szempontból Németországnak, most Oroszországnak kellene megfelelnie, és most közben Ukrajnáról beszélünk. A párhuzam melyik két ország között van? Nem Ukrajna nem, és Németország? Most csak egy, nem, nem, én most, én most azt az egyetlen egy aspektust emeltem ki, hogy mennyiben lehet bombázásokkal, rombolásokkal, egy, egy lakosság ellenálló képességét megszüntetni. Én pusztán erről beszéltem. Az, hogy, hogy a ném, az oroszok ma tulajdonképpen már egy olyan ponton vannak, amikor összehasonlíthatók ö, a náci Németországgal. Tehát az, amit csinálnak Ukrajnába, ahogy csinálják, amit csinálják, csinálnak, az ma már gyakorlatilag nagyjából az. Ugyanaz a logika és ugyanaz a brutalitás, amelyet, amelyet a, a náci hadsereg mutatott be a keleti fronton például. Valószínűleg veled kellett volna kezdeni, mert ettől az embernek nem jött meg az életkedve, a beszélgetéstől valahogy. Hát, bombács is azt mondta, hogy kérek egy másik globuszt, igen. Hát ez... Köszönöm a rendelkezésre, állás, jövő héten folytatjuk. Szervusz, viszlán! Um, köszönöm. Engem is szüntessünk meg András, vége van a műsornak.